Bosgarren unitatea. A atala, Kontxako estropadak. Donostiako Kontxako estropadak mila zorzierehun daurogeita hemertzian antolatu ziren lehenengoz. Donostiako udako jalegitaraguaren barruan. Lehenengo aldi hartan, abante izeneko traineruak irabazi zuen, eta estropadara jende asko hurbildu zenez, Donostiako udalak erabaki zuen hurreno urteetako egitaraguaan ere estropadak sartzea. Harrezkero, mende asierako urte batzuetan eta gerra zibilean izanezik, urtero ospatu izan dira eta euskal harriko urteko kirol ikuskizun bilakatu dira. Traineruan, amairu arraunlari eta patroi bat joaten dira, eta ontziek ezaguerri hauek dauzkate. Amabi metroko luzera, bat koma irurogeita amabi metroko zabalera eta gutxienez berreunkiloko pisua. Estropadetan, gizonezkoek iru itxas milako distantzia egin behar izaten dute, eta emakumezkoek berriz bat koma bost itxas milakoa, joan etorrian eta ziaboga bakarra eginez.